Това беше за Медхилд. Ще говорим за Алрабия, говорили сме и пак ще говорим. Нарекал съм я най-рядкото персийско цвете. Атар казва за нея един велик Суфи Онази изгорялата, изгорялата от любов и копнеш по Аллах. Родена е в Басра през 717 година, живяла около 84 години. Наричена неопетнената горяща факла. Чудна монахиня, суфи, мистичка, живяла в голямо уединение. И живяла и в пустинята, а после в Басра приятелка на Аллах, висше съхранена душа. Тя зависела само от Бога. Била Аскет до крайност. За нея казвали, тя живее в затворничеството на своята святос. Легендарна суфи, нейната голяма любов към Аллах и донесла Великата свобода. Това е същество с плъмтящо вдъхновение. Тя казала, О, Аллах, ти даже не можеш да ме изпъдиш, защото голяма и непреходна е любовта ми към тебе. Тя била пеперода, летящо цвете. В страданието си тя видяла само едно Божия аромат. Защото нямало какво друго да се види. Това е нейният поглед. Така Ал Рабия разрушила завесата наречена свят. Живяла в голяма мизерия. Вместо възглавница имала тухла но мизерията ни е докоснала, защото носила в себе си велико духовно богатство. Била духовно богата осъзната душа. Тя можела да бъде богата във всяка бедност. Тя била местично независима от света. Роднините й видяли бедността и предложили роднинска помощ. А тя само се усмихнала и казала, защо ми е помощ? На вас нищо не ви принадлежи. Всичко е на Бога. И така, Ал Рабия, живея тука, но сърцето ми съществува в тайния свят на Аллах. О, Аллах, Направихте събеседник на сърцето си. Казва за Бога. Много се мъчих с моя Бог, но успях да го внедря в себе си. И накрая той ми се покори. Ето е великата връзка. Понеже много се моля и мисля за теб. Твоята любов стана моя любов. Любовта към Бога е само една. И тя трябва да е безусловна. Отишъл един човек при Рабия и казал, че не е бил грешил 20 години. Тя му казала, Сине мой, ти си толкова греховен, че нищо не може да се сравни с дълбините на твоите грехове. Въобще чистият човек вижда всичко. Там такива изказвания въобще. Нищо не може да се сравни с твоите грехове. Ще обясня. Чистотата вижда в дълбините. Никой не може да излъжи чистотата. Той е като да искаш да излъжиш истината. Да живееш в чистото настояще, според Ал Рабия, Означава да живееш в Бога, а не в настоящето. Значи да живееш в Бога, дълбоко в Бога, а не в настоящето. Алрабия имала всепоглъщащо чувство за Бога. И това не е оставило място за никаква друга любов. За малко се отклоня преди ви бях казал, но искам да ви го припомня. Когато Мохамед е питал Ти, Рабия, обичаш ли ме? Той казал, извинявай, Мохамед. Нямам време за тебе. Толкова съм отдадена на Бога, че нямам време за тебе. Така говорят чистите. Мохамед се усмихнал и се отеглял. Има и други случаи, такива с Мохамед в хадисите, в преданията, но това е друг въпрос. Рабия му отговаря конкретно. Един християнин не може да каже нямам време за Христос. Нали? Но суфите могат да кажат всякакви неща. Те са пияни по Бога. Така. Алрабия никога не търсила навън, а навътре. Все навътре, докато открила Бога. Той е докоснал с откровение а от тук нататък вече няма човешка природа. В момента, в който получиш посвещение гносис, саматхи, вече нямаш човешка природа. Изглеждаш като другите, говориш почти подобно, но нищо подобно. И тя казва, О, Аллах, възлюбени на сърцето ми, аз в никого не намирам това, което е в Тебе. Когато един голям суфи, предан, отдаден на Аллах, и предложил брак, той много обичал арабия и често разговаряли. Въобще арабия е била и красавица, и певица, въобще много красива жена, душа. Той много е харесвал и предложил брак. Тя му казала, О, Хасани, няма за кого да се ожениш, аз съм изчезнала. Защото аз съм изчезнала. Аз съм в Бога. И казва, Аз служа само на Тебе, Аллах. И никаква друга награда не искам. Стигаме чувството за безпределно обожание. Приятелите на Ал Рабия я попитали, Защо си винаги така радостна? Рабия казала, защото ме радва това, което никога не изчезва.